بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد دموز مسائل شروع باقي کې ات درسو نه شوي د سوره فاتحه او د امين پوره بیان شوه په نن درس به الله په توفیق او امداد سره دا مسله بیانو چې موږ د سوره فاتحه نه دصورت لستو سه حکم نه او د رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه کرام رضی الله عنهمنا کم صورتونه لستل ثابت ني چې دا غي لستل سنت او مستحب وي د اکثر علماو جمهور و اهل علم راي او مذهب دا دی چبه موسکی د سوره فاتحه نه پس سورۃ لوستل د سنت طریقه ده ځکه حدیث د ابو هریر رضی الله عنه په بخاری او مسلم کې راغله باغي کې ده من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل ابو هریر رضی الله عنه وی چاچ په موسکی سوره فاتحه لوستل او صرف په دیبانې ااقفاو کا نو دا دی او که نه د دی نهرو صورتتون مولوتونو د افزلله بهتر دی ما احناف ووي دارنې بعضې مالیکیا چې نه په سنامونز کې دواړو رکتونو کې د سلاسی او روبعوس په اولو دوه رکقاتونو کې د سوره فاتحه نه پس سوره لوستل واجب دي دا قول راجحه او اولاد هي صحیح حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه په سنن د ابي داوود کې د ارنګ په جامع الترمذی کې راغله عمرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړو چې په مسلکي بصوره فاتحه لولو او ورسره هغه سورته چې موږ له دا غي لوستل وي په روایت د صحیح مسلم کې ادارنګ نورو کتابونو کې همدغه حدیث راغله چې لا صلاهۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا داغه چموز نكيږي چې هغه په کې سورې فاتحه او نو لستا او ورسره سی وایي بیا علماء احناف دا ووي لکه بدای اوس سنای کې الله رحمه الله ذکر کړي په دغه موځونو کې د ډکو رکتونو کې چې چا نه دصورور فتححې نهرو صورت پاتې شو او په هیرره باندې صورت پریخو نو په دوبانندې س دسه لاظ او که قدن عامدنې پریخدو نو دا کارې ختا وکوو په د کار باندې د مجرم دی بیا د جمهور او اهل علم په نس باندې د ثلاثي مس په دریم رکات کې او د رباعي په اخیره دو دوه رکعاتونو کې د سوره فاتحه نه روستو سوره لوستل د مستحب طریقه نه ده بلکې د رکعتونو په تشکی چې کم دریم رکعت وي په یا اخیره ني دوه رکعاتونه په رباعي مس حدیث دا ابو قتاده رضی اللہ عنہ په بخاری او مسلم کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض مسفین په اولو دو رکعاتونو کې سوره فاتحه او سوره لستو او په اخیرنو دوو رکعاتونو کې به صرف په سوره فاتحه باندې اکتفا کولا ويطول فی الرکعه الاولى ما لا یطول فی الرکعه الثانيه رسول الله صلی الله علیه و سلم په اول رکعت دومره وګت کولو چې دا دویم پور پسې دومره وګت نه وو خو کته 3 رکعاتونه چاډه کول نمازګر په اخیره نو دوه رکعاتونو کې اداره غي د مسخین یادماخام په اخیری رکات کې د سوره فاتحه نه روستو سوره نو پدې کېم سحر رج جایز دی حدیث د صحیح مسلم أبو سعيد خدري رضي الله عنه في نبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آياء وفي الأخرين قدر خمس عشرة آياء لسه مسلم حديث لأبو سعيد خدري رضي الله عنه في نبي صلى الله عليه وسلم بدما سبخن دو دورك أتنكي دمر قرات كولو لكدير شاياتونا او اخيرا نو دو وركاتونو كي دمر قرات بولك 15 اياتونا وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعه قدر قراءه 15 ايه وفي الاخرين نصف ذلك او دمازيغر موس باول دو وركاتونو كي با د 15 اياتونو بمقدار بان قراتو او د مازیګر په اخیره نو دوو رکعاتونو کې د دې په نیمه باندې دارنګ موتاک امام مالک رحمت اللہ علیہ د عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہه نقل کړي د اثر ذکر کړي چې کله به ځان لمشکولو نور بعی مزبو سلور رکعاته په ټولو رکعاتونو کې به د سوره فاتحه نه روستو او کله کله به یو رکعات کی دعا یا درې صورتونه مولاستل نو دا طریقه د عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ثابت ده شپږ شراکادو بم اګه کول پاره کې بم صورت لستو د سوره فاتحه نه پس دا رنگه موتاکید امام موتاد امام مالک رحمت الله علیه کی د ابو بکر رضی الله عنه اثر راغلی چې د ما خام په دریم رکات کې به د سوره فاتحه نه پس د سوره عمران د آیات لوستو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدونک رحمة إنك أنت الوهاب عمر بن عبد العزيز رحمۃ الله علیه وی لکه امام به حقیقته په سنن کې نقل کړي ما ترکتها منذ سمعتها د کلمه چې ما ورېدلې چ ابو بکر رضی الله عنه بد ما خام په اخیره رکات رکعات کې د سوره فاتحه نه پس د آیات و نه ما بیا د آیات کری خنه نه بلکې لوله مه مستحب طریقه دا دا چه ده چې د سار منځونه دی په اغه سوراتونو باندې کیږي کی چې اغه له طوال مفصل وای او د ما خام منځونو کې د قصار مفصل او د مسخوتن په غو کې اوسات المفصل د دې قصار او اسات نه مراد څه دي د اهل علم په کې اختلاف نه د علماي احناف په نیز باندې قوال مفصل هغه صورتونو لوي چې د سوره حجرات نه راوخلی تر سوره بروج پورې کم دي اکثر علما داوي وایي چې د قاف نه راوخلی او مفصل د سوره بروج نه راوخلی تر سوره بیینه پورې لم يكن الذين كفروا او قصار مفصل لسوره بيين نه را واخلی د اخر د قرانه کریم پوره نو دصار په مسکتیوال لستل د ماخام پغه کې قصار او د ماسخوتن پغه کې اوسط د مستحب عمل له حدیث د مسند احمد او نسائی کې راغلی سلیمان ابن یسار وای چې ابو هریر رضی الله عنه فرمایلی ما رايت رجلا اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان دي فلاني سړی نما د رسول الله صلى الله عليه وسلم د موز مشابهت ولا سوکنه وکړه دا فلاني سړی د نبي صلى الله عليه وسلم مونتي موسکې انس رضی الله عنه یادولو سليمان ابن يسار چې د مديني په هغه و فقهاو کې دي دوی فصل له تخلفه فكان يقرأ في الغدات بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسط المفصل نماد ده پس نموزوكو ندسار پموزك بدو طوال مفصل لستل دماخام پاقی کسار مفصل او دماسقطان پاقی که اوساط دارن گدا بیا سنة طريقه ندا جي پدو رکاتونو کدیو سورت مكرر لستشي کچا یو صورت په دوو رکاتونو کې ولوستو نه فري کې سحرج نشته دا کار جایز دي خو اولا او سنت طریقه دا ده چې په هر یو رکعات کې لي مستقل صورت ولې تم حديث کې چراغلي سنند ابي داود کې چې نبي صلى الله عليه وسلم د سار په مسکه په دوو رکاتونو کې سوره زلزال لوستیو اذا زلزلۃ الارض زلزالها نو دا حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی راجح قول دا دی چې دا حدیث مرسل دے دی دیو جنا امام ابو داوود په مراسیل کې ذکر کړی او محدثین وایي چې مرسل حدیث د دا ضعف د اقسامونه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه دا ثابت دی چې د سار په موسکی سوره تور لسته لکه څنګه یی مسلمان کې دا حدیث راغلی دارنګي د دا مسلم پر روایت کې د امر راغلي چې سوره قاف د سار په مشکل لستهو و په سنن د نسائي کې راغلي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یوزل د ماخام په مسكي سوره اعراف لوسته و په دوالو رکعاتونو کې سوره اعراف نیم په یو رکات کې نیم په بل کې دام د دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت دي د بخاري او مسلم په حديث کې چدما خام په موسکی سوره مرسلات لوسته د دا ارنګې دامت نه ثابت دي چېدما خام په موسکی سوره تور لوسته دامت د دا متفقن علی روایت دی بخاری او مسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دي جهالتو سفر کې سار په موسکی معوذتین یا معوذتین دایلو ست سوره فلق او سوره ناس دا حدیث امام ابو داود امام نسائی او ابن خزیمه ذکر کړی دارنګ مصنف دی ابن ابي شیبک راغلی چې عمر رضی الله عنه په حج کې د سار په مسکه سورہ قریش لسته او لئیلا فقرش صحیح حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت ني چې د سار په مسکه به د جمعې پرځ باندې الف لام او په دویم رکات کې سورت الدھر چې سوره انسان عمر دا بیل واستو د جومی او د اختر په منځونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصابیت دي چې پاول اول رکعات کې سوره اعلی او په دویم کې سوره غاشیه د سنت طریقه دا ده چې په هر رکات کې د مستقل سوره تل واستې شي او دا سې د نه کوي چې یو سوره نیم په یو رکعات کې ولولې نیم په بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم عام او غالب طریقه داوه چې غیبه په هر رکات کې مستقل صورت لستو كلا نه یو صورت په دو رکعاتونو باندې تقسیم کې نیم په یو کې لولي نیم په بل کې ندام د صحابه کرامو ثابت ني لکه د بهقی او مصنف د عبد الرزاق روایت کې راغلی چې ابو بکر رضی الله عنه سورې بقره په دوو رکعاتونو کې لستې و دارنګې د دا ماسخوتن په مسکی عمر رضی الله عنه سوره آل عمران لوستیو نیم په یو رکات کې نیم په بل کې ابن ابي شيبه رحمۃ الله علیه په المصنف کې دا اثر ذکر کړای دارنګې د دا ابن عباس رضی الله عنه باندې ثابت نی چې دعایا تونه د سوره بقره په دوو رکعاتونو کې لوستیو دا اثر امام دارقطني په سنن کې ذکر کړای بلکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ثابت دي چې د سار سنتو کې په اول رکات کې د سوره بقره د آیات 136 نمبر آیات ته قولو آمنا بالله و انزل الینا الی اخیره او په دویم رکعات کې د سوره ال عمران 256 نمبر آیات فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الاله دا پر روایت د صحیح مسلم کې راغلی او کم روایت کې چې دا راغلی چې دا سار د سنت په دویم رکات کې وي د سوره ال عمران دا آیات لستقلوا اهل الكتاب تعالوا الکلمۃ سوا بیننا و بینکم نو دا روایت د محدثین د صحیح قول مطابق شاذ او ضعیف دی هذا والله تعالی اعلم وصل الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اليك